Mendik ikusgarrietan galtzen diren herrizkak? Lakuetara eta itsasoetara bizta zoragarriak dituzten, etxaldeak gurutze ortodoxo edo katolikoekin, mezquiteen minareteekin, partizanoen homenezko oroigarriak, izargorriak, mapetan existitzen ez den herrialde batetik gatoz. Bigarren mundu gerran partizanoak fasista eta nazien atzaparretatik askatu zituzten lurraldetatik gatoz. Nobizadetik kopiatik eta baina lukatik: zaggrepetik, tetobotik eta uzitxitik Esplitetik, sailebotik eta pristinatik Mostarretik, titogradetik eta kaninetik Bukobarretik, latik, belgradetik eta beste hamaikatxoko Balkandarretatik gatoz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 Demla, demla, batxarle Uba marokokan, botxine Eiro malen asunen Eitsa doren guglea Zuralen Kaizo gabon ongitorriak tesla ardura, Nementsa gaitu zu ebi asterolez Balkanetako lehioa esan nahi duen irratxa joan Hotikonez Gneur e, Basen Matagarisengorugu Aztergai, lelengoa bidofgan egunari buruz e, arituko gara. Bigarrena Alexander Bukandićen eh buruz arituko gara edo boto samba bere bizitzari buruz. Oren dela gutxi leginda eta bueno, elkartearen laguna san. Gero berrian Atala bakirulei eskeniko diogu eta azkenik Badrina Zubia kultura elkartearen idasen sariaren irabazlea esango dugu, aipatuko dugu. Bueno, enzule. Gaur, ekainak 28, asteartea, gabeko hamarrak pasatzo, eh eta egun berezia guretzat bi biharrazoiengatik. Bueno, lenda biziko arrazoia gaurko eguna da, gaur e, ekainaren 28 sortzia da, bit of eguna, oraintzeretan eh bueno, ba oraintze Jonek eta Asirrek asaltuko digute, ba, bueno, ba, ba zer ospatzen den gaurko egunez. Eta bigarren arrazoia esan dugu begun berezia izateko guretzat, dala ba, ikasturte honetako e, azkeneko saioa e, datorin ikasturtean, e, irailetik aurrera, torriko gara, berriro ere, indar berrituta, gogo berriekin, e, zuekin ama bostegunero ba, balkanen inguruko berriak e, emateko, eta e, bueno, ba, bi, bi arrazoioi gaitik gaurkoa egun berezia. Eta, eta Ordon... kaso ere irugarren batengatik gaitik, esan gure, gaur, derinazubia kultur elkartearen bai, literat, bai literaturtzariaren eirabazlearen berri berri manguen zuzenean beraz, e, bueno, egun berezia iru arrazoi oien gatik orgun pixate xabik aurreratu digu bezela, ba lehenengo gaia gaurko guna izango da, bidoz lan eguna eta horretarako, bestak beste, baijon daukago gurekin eta eta jonek azalduko dugu, ba, ba zer den zer den bidoan eguna eta zer uspaten den gaur. Gabon, Jon. Gabon. Gaur e, Beethoven eguna da, da gokak azaldu duen betzela, eta Beethoven eguna bada nola bait esateko Serbiar Serbiarren aberri eguna bezela. Ivo Andrićek esaten zuen bere bere e, magnum opusan Lani Gandianean estudiat Trnaren gainean, lanean gure elkarteak hortik hartzen du bizena esate du Beethoven egun orotan, Serbiar guztiak elkar Serbiar guztiak elkartuitzen zian eta Koloa dantzatzen zuten. Kolo da, hango dantza tradizional bat, zirkuloan dantzatzen dena. Kontuta dizen berda, Ivo Andretzor Bosnia errazenez, orduan Bosnia-Austria-arri imperioaren pez egon, eta beraz, ospatzen zuten Serbia guztiek, bai Serbian bizizienek, eta bai Serbiati kanpo bizizienek. Estatuaren eguna baino, da herriaren eguna. Hau da, e, e, nazioaren eguna, identitatearen eguna. Gaur egun, inkluso ez da ofiziala, Zerbiar e, estatuan, ez da esta, estatu jai ofizial baten nahiz eta izan zen, emiretzigar mendean mila sortzion da iruroita ama sortzian e, ezarre zen eta mila e, bederatzen eta berroita boste arti berroita bate arti neunzun e, Jugoslavia inbaditu izan zen arte jai ofizial bezala, baina oso gutxi E, egontzan. Baina, kaso lertu behar da, e, jonek explicatzen zuen bezalaxe, bidodan eguna berez nazioaren edo herriaren eguna da, eta ezain beste estatuarena Izan ere, Serbiarrek inoiz ez dute lortu lurralde batasuna. Eta lurralde batasuna lortu ez dutenez, e, ba bueno, nik horrek ere ba daukalatzer ikusi ez da bidodan eguna jai egun bezala ezizten datzerakoan izan ere, ba herrialde e, guztietako Serbiarrek ospatzen duten eguna baita. Bai, egun hau, bedez izan, e, importantea da, batez ere, tradizioan arabera kosoboko bataila famatuak mila irudioundalaro eta famatuan, fama, e, famatua bidofdan egunan gertatu zela, tradizioan adabera. Bueno, antropologoan adabera ez dagoain argi bidofdan egunean nizan zenik, egia da kain bukaren izan zela, bataia horietzen egun bakarri zen, bizpailu egun nizan ziren, baina e, bidofdan egunarekin e, bat datorren... E, bueno, eh hor Zerbiak ta zuen praktikoki. Bai berde, mito bada piska. Erri independentzia. Erriaroko independentzia. Ez gustiz eh oraindik iraun zune serbiar erresuma izateti pasatzea serbiar despoterria Turkiaren quieren con torpeko statu bezela 1920 eta berreta an izan zen guztiz konkistatuta Serbia, baino bai izan zela ba e, deklibea eh markatzen duen e, Margatuzun batalla, Kosoboko batalla hori. Mia hilureun dara ogeita bederatzikoa. Mia hilureun dara horren aurretik ere ospatzen zen. Bidotan ezen hazi batalla horrekin. Baizik eta... Horregatik e... igual, titxo miskatzion, horregatik e, zuk esplikatu dezuna engarrantzitsua daulertzea, ez da? Bere ez, seurenik e, batalla hori ekainaren amaieran izan baldin bazan, eta egun asko hartu baldin bat zituen, ez da, da osaterik benetan... E, Ekainaren hogeita sortzian izan zen edo ez Baina lotu dute Bidozdan egunarekin ere Bidozdanek aurretik Bazuela paper bat e, Serbiar nazioan, edo orduan naziora ere e, Daitzea igual gehiagitxo da Baina Serbiar herrian baz, Betetzen zuen paperen bat, ez da? Bai, e, bidozdan egunak Betes e, da egun e, Pagano bat Bez Solstizioak dago Lotuta, notuta, ez? Solstizioare Guretzate, ba, bueno, ba Eh, San Juan eguna dena, zuten eguna han ibandan ditzen diote, iban eh, deunen eguna, vidofdan eh, dago lotuta vid jainko kopaganoekin, edo ez vidto vid. Vito eh, ez da sant ortodoxo bat. Ort ortodoxien santu alan ez dago, bai katolikoen santu baina ez ortodoxien santodalean. alan. Eta alizak lotu egin zuen Ba, bere egin genzun egun hori batez ere balkosoboko bokaren ingurutik edo eta bueno zen jai bat e, ospatzen dela ba hori sikloaren hasiera nola eguzkia eh heltzen dela bere gorentasunera egunak hasten direla eh murrizten eta dago pizkat eh alako bizitzaren berhasieratekin lotuta ba da, E, tra, e, tradizioa zen esatea, ba Bit of the egunean e, maitemendu, maite maite e, posibilitatea posibilitate handiagoak egoten ziela, askotan ba bueno, hartatzen zen hemen askotan e, egiten dena, ba, e, badago belar bat adir lotuta, e, Bit of ditutako belarra eta Bit of esaten da, ba, bidofdan egunean hartzen ditula propietat magikoak eta alako tradizioak e E, mantentzen dira ba, bidoft txitsarekin igurtzea gero bidoft txitsa hori errekara botatzea desio de bat eskatzen duzunean Bakiz, bakizue e, nekazal munduko nola biteko tradizuekin e, lotuta dago gertatzen dena da e, Kosoboko baterian ostean batuzula dimenzio erligio bat eta baitari dimenzio Ba, popular bat identitario bat izan dezakegu nazionala ez dugu izango zen nazional nazioak ba bueno beran dogo dira moder, mundu modernoekin batera baina bai halako ba serbiar e, egun martidologia alguna Kosovo batia keté erlijio kultura religiosoak da ditu az da, atenda kosobon ba serbiar galdu zutela batia hori bueno benetan ez zuten galdu ez zuten E, antropologak esaten dute, ba, berdink eta bezala bukatu zela, gertatzen dela Turkiar Imperioa ba Serbioin joasko, bote etxoa goazela, eta luze da ba portu bat izan zela. Baino e, e, tradiziona da bera galduin zuten, eta galdu zuten, Serbiak nahi hau herri erri martiri bat izan, hau da, e, Lazar Herbrelianovic tzarrak, tradiziona da tzarra dena, orain historiak gireko hori salan eta ezazute prentzat izan zela bas. Lasarherbelen berri cheek nei izan zulako egun horretan Elisa bat sortu kosobon eta hala e, serber herria sakrifikatu etorkizunean e, sal, estatua sakrifikatu etorkizunean herria salbatzeko. Halako kutsu religiosoak ditu eta baita, baita ere ba e, kosoboko batean tradizioan hartzen da ba norabait e, Papera. Judas e, izango zan e, Vuk Brankovic noblea berak e, tradizionatu omentzun lazar, e, Turkia erdien, e, menpe jartzeko, serbiaren artean jauntsoi e, bote bihurtzeko berriro ere hori historia gilek dudan jartze dute da horregun baina, bueno, asko eta erratatzen alako mito nazionalak, ba, erdi egia, kerdia, esmatutak izaten dira ba, horreako batalia den bezala euskaldun entzako hori da, bai, oso, oso antzeko bai? euskaldun entzako horreako batalia den ziozak bai, izan horreako batalia ez dakik guzti horreagan izan zenik, ez dakik guzti horreagan izan zenik Oh, bidof daneko e, e, mito azizuna nolait izan zen Lazar Herbelianovicen emazte militza. Militza Herbelianovic, bere benen militzaiko militzaion, ba, beresemen Stefan Lazarevic, e, zatea aita deno inordeko, eta serbierren artean ba, nolait, e, serbierren noble guztien artean boteretxuna tardun. Ba, e, militza hau... Erregina ezatez zain, errekin ero, no, printzesa edo, bueno, Rosalantzago idazlea de bazena kronikak idatzi zituen edo, Zanez, ba, hori, serbiarriaren, porrota hundia edo martiriologiaren mitoari hasieraman zioten e, kronika historiokak idatzi zituen Eta segituan ba, e, errege edo printze hau lazar izan zen estatuta santu bezala E... Orduan abiatu zan mitoa, eta gaur egunen arte iritsi da, eta mito bai. nazional gisa iritsi da. Bai, mito nazional gisa iritsi eta da. Eta jakin badakigu e, batez ere azkeneko geita marrurtetan, garrantzia ba, handia izan duela egun hori, eta zer esan ondiak eman dituela. Bai, bai. E, az, azken finean, ba, kozo bo, bada, Serbia herriaren martirologian naziera, bada... Kosovo serberantzaten importante izatea azaltzen du. Hori e da, ba, bueno, ba, imajinataso Euskal Herri bat, ba, e, zea gabe, e, Nafarroa gabe, hori euskaldun abertzale askoentzat ez zaila da imajinatzen. Ba, ba, serbi independente serberantzat Kosovo gabe, ba, pizkat, eh, beriez ere Kosovoi hitza e, serbieraetik dator. Bai, bai, esan nahi du eh, txirloten e, lurraldea. Sokos, da la Eta beste pertsonaia bat oso importantea dago na ba, da Milos Village, da bueno, esaten ba, da de la Lazaren eh Gudaririk Fidelena Tarberg e, ileinzun e, Murat Turkia resultan esun borroka hortan. Gaur egun zalantza hartzen da ea Milos Oblitchik ere badagoen. Ze, Antzainez, badagia serbiar gutari batek Turkiar sultan edizuela, baina hor, koronista izenak aldatu eta aldatu egiten dituzta ziren Miloskobitza, Miloskobilitz, Kobilovitz, agertu izan da, e, e, amaz, amazortzigar mendean ja Obilitz izena, ba, finkatu izan da, eta batez ez garrantzia undia izan zuen hortan Montenegroko orduko erregeak e, pet, e, Petrovich Niegos errege famatuak, Poetazena baita ere, eta Petro bere burua serbiartzatzekan, Montenero korduko estatus serbiartzat e, kontxeatzen zuten, bai angola egintariek eta bai... E, Egun ere, bere herritarren gehiengoa bere burua serbiartzatzen dut. Ba honek, e, Petrovic nigoz honek e, bere poema famatu, famatuenean, mendian amorra, gorski bienatx, Eh, bueno, da Serbiare popoia nacional bat eta bertan aipatzen du ba Milos Obilich eta eta Milos mitoari ba bultzada handia man zion. Gero, bueno, serbiar matxina handiak hasizian 19 e, armendean eta bueno, ba, estatu guztiak nazionalismo guztiak bar dute alako ikurko kohesionatzaileak eta hori ere bizantzen ba bueno, ba Bid of dan e, Kosoboko egunen e batalla del oso garrantzi garrantzian ditzua oso oso bueno, ba oso fakto importante datu lertzeko ba mito honek zaite da gaini hainbeste importantzia baino importantean da Kosovoko batallaren Kosovoko baten significado gaurko serbi herriantzat eta hori lotuta egotea aurretik existitzen den jai folkloiko tradicional batekin bi gauza hauek kontuten hartu berdea bai dago bat gaine Orijen pagano da kanai. Ekainez hori, honartuardana da Ekainaren 28a, eh, berez kalendari ortodoxoan, ezta Ekainaren 28 sortzia Ez, eh, Ekainaren izango zateken. Ekainaren izango. Betzak Ekainaren 28 da, baina kalendari ortodoxoan Ekainaren 15 da San Bito kalendario katolikoan adabe da eta ortozun duten bohen euren ekainena ama bosta guksak pasako ekainena sortzia zendola bito bit ba, eta zerberrek esaten dute eguna bueno, zerberrek bakarrik ez dute ospatzen, baita ospatzen dute bulgariarek bulgariako elizat ortozunan zago egin importantea da, ez hainbeste bulgariaren ez badean mugako eskualde horietan baina baita ospatu izaten da E, Bidofdan egunak, gainea, egunak esaten da, egun magikoa dela, beti gertakari harradoa gertatzen dialakoa. Bidofdan egunean, 2008-an, Malauean, Gabrielo Printzipa, e, Jugoslavia errabartzaleak, hilzun Francisco Fernando, Franz Ferdinand, e, Austriar tornuaren e, oinordekoa. Bidofdan egunean, 2008-an, Jugoslaviak lebede lehenengo konstituzioa izan zuen, eta egun berean komunistak seietu zidean, orduko Jugoslavioko erregea, e, Aleksandarka da Jorjevich iltzen. Bidozdan egunean, mila behatzean eta, eta e, berrogeita batean, partizanok altzatu zizien e, nazien kontra. Altxamendua, partizanon altxamendua izan zen miratzean da egunean. Auretik nacionalistak zauden, baina partizanok izan zen gerraia bat zuzutenak eta bidozdan egunean altxatu ziren. Zeaitik nacionalisten ostean, ba, mila behatzean da berrogeita bateko ekanean ogeita bian, naziek inbaitut zutalgo sobietar batasuna, tardun, ja, komunisten mundu guzteko komunistak gerra... gehiago inplikatu zidean, gerran edabaten inplikatu zidean. 2012 da berroita sortzian, Estalinen eta Tito den edabateko zen mantzen bidofdan egunean. 2012 da la Lado Gita Marrean, korratzeko lehen dakari friendiotu txumanek, emendakin bat sartuzun konstituzioan, korratzeko Serbia herria korratzeko herri osagarri kontsideratzea di, utziz ordu artezien serbiarrak eta korratzeako binazio er e, osalarriak er konstituintetzen korratzeak eta korratzeako serbiarrak, hemendik aurrena, korratzeak izan ziren. Utsizioten izatea korratzeako estatuaren, kasortan errepublikaren, herri eratzaile izatean. Mila beratzen da, berroita e, ladoita amabian ere gertatu zen e, Bosniako gerran e, Zedikus, Bosniako gerradekin zelikusi izan zuen gauzan e, larri gotze bat Bidoftan egunean. Mila bederatzi deun, eta esbargatu, bimila eta batean, Jugoslaviako gobernuak entreatu zuen eslobodan Milosevic lendakari oia Bidoftan egunean. Denegunean. Eta igualazun seguna ere bai da, e, noiz entzatzen mila eta zirundara gaita bederatzean Milosevicen diskursua. Bai, diskursua hondi bat egin zuen e, mila betzeundara gaita bedatzean seileu, bat egin garen seileguen garen e, Urte horna komemoratuz. Eh, izan diskurso, bai, bueno, nazionalista izan zen, antziniak omito bat, berreskoetzen dut, gaur politika egiteko. Baina hatzen izan bereziki O sea, nazionalista bai baina ez bedeziki. Demagun. Mm -hmm. O sea, Jugoslaviaren batasuna da, eta Jugoslaviako erriguztien anaitasuna eta sozialismoa eta defendatzen zun. Kau, hartatzen da nada, Kosobo-Norduan, Albaniaren eta Serbiaren arteko Liskar gora, gora kadaudela, tardun, zuk aportzatzen zuen Alako diskurso hon botatzea masa hundibaten aurran zer bierren egun bat aprobetatuz bakao ba ordun ba, bier sentimenduaren e, auspotzea ematen da Kosobon eta igualkaba Albania rentzat izan, izan ziteken piskat ba mesfidantza sartu zuten eta diskursone edukia baño simbolismo guztia zen nazionalista. Bai, baina askotan esaten da gerra sizela diskurso horrengatik eta diskurso hori oso moderatuetan. Eh? Bai, bai, bai, dudarik gabe gertatzen da bidoan egunarekin bezalaxe, diskurso horren inguruan mito asko daude. Bai, bai, bai, bai. Eta realitate gutxi kontatzen da diskursoaren inguruan. Bestalde, hori egia da, Ikuspegi e, simbolikotik eh oso komunikazioaldetik oso potentea zela eta komunikazio nazionalista bat zela. O sea, momentu horretan hori egitea bertan horrelako jendetzaren aurrean edukia etzan, noski, edukiatzen joan oraindik ere Jugoslavia sozialista izan. Eta bai, seguruenik ere ezin baimendu horrelako diskursoak, cosas de esa hortan ere gontzan adibidez, Kosoboko presidente Albania rezena, bai, bai, bai, bai. bertan zegon. Bai, bai gabe. Baian ere ia dena, e, Kosoboko Kosovoko e, Albaniar Albaniar al eh, del dardi comunista koalbaniarrek bere axerre a zutela ere, bai bai, egia, da esan behar dago Albaniarrek departatu zutela 1912an dalla territorietaratzeko Kosovo botaien serbiaren alde. Bai, bai. Hortaz askotan hazten haztendia bai serbialak eta bai albaniarrak haztendia. Hortaz, gau hartan nazioak etzeuden zien, errege, errege bueno, RG RG fideltasuna gehi o balako sentimendu nazionaleratu bat baina baina erdiaroza. Bai. Baino, baino... Erdi bai. Igual, gaur, igual... Gaur bun, Euskal Herrian zenbait kasetari bueno, ba, Serbiaren ikuspundan kontratiute kasetari izateute, ez batai hori ezela Serbiaren batalia bat, Albaniarrak edo Ungariarrak edo Korraziarrak edo parteratu zutelako Serbiaren alde bueno, ez que horrel azten bagaia Nafarko noaineko batalia edo, izan Euskal Dune batalia bat ez da Nafaren batalia mertzena frantsesek frantxeseke talemanak edagontzian ez que horrel azten bagaia ez daudago batalia bat munduan nazionalistaenek, ez jertzito guztiek izateuten medon mertzena edo atzerko voluntarioak edo Bueno, igual, eh, atxaren pixka bat hartuko dugu, eta bae, entzuko dugu abesti bat, jo. Abesti bat entzuko dugu. Bae. Esplikatu guzu, zabesti entzuko dugu, rain. Entzuko dugu, Gotza Lazarevich, abezlariaren, bidof dan abestia. Oso, ondo, bagoazan entzutea beraz... Eben jarraitzen dugu Tesla, tesla orduan Ekain 28, sortzi, e, entzuleren bat e, berandu hasi baldin bada irratsaio entzuten, e, esan dugu hasiran eh hiru arratsainegatik egun berezia dela guretzako. Leenda bizi gaur bitod baneguna delako Ekain sortzi, bigarrenik eh bueno, eh aurtengo irrat, e, aurtengo azkeneko programa delako eta irugarrenik ba, gure literaturre zariaren e, irabazlaren berrimango gulako, eta justo ba, lehenengo puntorreta zari hitz e, egiten e, Xabi Asier, John eta Lauro Bidov egunari buruz. Bo, bai, e, barkatu e, akatz bat egindu gulen, ez dugu Bidov dan eguna 1928 amazortzian zerri zutela Serbiako jai egun nazional bezala, estatugun bezala. Mila sortzean ladoita behatzen izan zen Bido, batean, bosteungarren e, urte Urtubrene. hurrenean Milano-Bronovicek e, Milano ezan bezala, Jugoslavia Hitlerkin arte, behatzen da berroita bat arte iraun zuen, eta gero ba, eta berroita batean partizauak altxatu, altxatu inzien. Altxatu inzien biduz da, negunan, baina gero partizan, noek, ez zuten eurien gobernuak ez zuten jai egun ofizial bezala ezarri ba, jai egun serbi erbatzelak, eta ez Jugoslavia herri er, er, guztiena. Mm -hmm. e, bueno, esan bezala gauza erratuak gertatu izan dira beti biduz da, nen besta gauza eta estu izan duguna, minap da emetetzen, Bersaia seko ituna, Jugoslaviak bueno, estatuak funtzatzen zuen, baina bueno, Bersailezeko itunak edo e, ofizializatu zuen, zena Bersailezeko itunak izan zen, lehen mundu gerraru bukara nintunetako bat, ez ditun bakarra baina bat. Eta Bersailezeko itunak bidofdan egunan, zinatu zen minabiatzen da hemenetzen ekainean nogaita sortzean. Beraz, bidofdan egunean denetik hartatu daia da eia? Bai, bai, bai, bai, bai. Mila sortzean tala da lauta, sortzean da da E, Turkiaren kontrako gerra bat hasi zuen Serbiak, Bidop da egunean baita. Me ikusten da beti oso ondo eman izan diala Turkiarrak eta eta Serbiarrak. Bai. Joder, <laughs> bai, bai, batalla auditiva direz. Hala batalla horren inguruan len kontatu dizuegu, ba bueno, erdi mito nacional, erdi egi dendentia dela dela. Kontu da esan dugun bezala, ba Serbiak gudari batek gero tradizio-liriko-romantikoak milos obilitsi deituko zion guradi batek iltzula murat e, sultana. Bateria hori bukatu zuen e, muraten semen nagusi zi printzeak, gero sultana izango zela baita ere. Eta gauza bat ezagutzen ez dena da, e, baihezit hau eskonduzela Lazar Rebelianovic, serbia herriaren, e, alabakin olibera lazare bitsegin. Mhm. Mm Olibera Lazarevich izan zen este Estefan Lazarevich despotaren eh, arreba. Mm -hmm. Oso, nomba, eskarik askoion gaur ekarri guzun informazio guztio negatik, bidotan egun ari buruz, ez dugu gure entzulek, enbendik aurrera, ba, serbiar nazio ari kasu ontan, elementu garrantzitsua da bidotan eguna, serbiar nazioari buruz beste apur bat gehiago jakin duzuela, dela, bidotan eguna, dakizute dagoeneko zerra, eta konturatzen zehaten bezala xe, ben, eh historiari behiratu dugu e, tarte honetan eta hori ere guren ez da ezaguna baina claro e, e, serbier nazioa da urteetan bera eskapen nazionalagatik borrokatu duen herri bat eta gurea aurkezten da askotan parekatzen da espainiarekin eta da justu kontragoa Bueno, bai, askotan egiten dira, ba, alako diskursoa parekatzaiak, ba, alde batetik irakusten dutena ba, nolabiteko txobinismoa, izango da zen Espaini eta Euskal Herrian arteko gatazka izango zen mundu guztian ezaguna eta mundu guztiko gatazka guztien neurgaiu aldatetik. Eta gara beste aldatetik, bai, tete, ba, esari ba, atzen gara, bentajateatzen gu posizion alde, alako erkaketa, ba, guzti zuzenak ez dianak egiten. Simplea ba, dianak, eta kasuntan, e, nabarmen gogoratu, e, serbiar herriak, e, Baiaia bost mende pasa zituela borrokatzen e, Turkiarren kontra otomanoen kontra? Bai. eta eskapean et lortu zulaean bere lurraldearen parte txiki batean beetsziarren bai. mendean. Merreziar mendea zidan lortu zuzuen autonomia erdi independententziaat mia sortzeon eta hogeita batean. Autoiapendentziaa lortuzu mia sortziehun eta hirurogeita ha ama sortzean. Ipendentzia ofiziala. Baina, autonomia zen horita bateko, baina zen, praktikoki kasi independentzia bai, zen. Baina, independentzia lortzen duenean ere, lortzen du lurtzati txiki batean. Lurtzati txiki batean. Oso txiki batean. O Montenegro zen independentia. Baina, no, Montenegro erzen. zan Serbiaren estatua lola ah, bat ere. Eta, por zerto, Montenegro 2006-an lortuzuen independentzia bidoz da negunean. Bidoz da negunean ere, baina. Eta, Kosoboko parlamentua 2008-an lehen aldiz, elkartu zen... 2008ko, Bidoftan egunean. Uh -huh. Bide batez, gogoratu ezagun, Montenegroarrak beti, bedai buruari daitu izan diotela super-Serviarrak. Hau da, bai, inoiz, inbadituak izan ez diren Serviarrak. Baina, ba, bueno, eh, horri buruz... Eta ziz... Esan dugunez, lehen, berriz gobatuko dugu, Bidoftanaren, Kosoboko batailaren, Bidoftan egunean gertatu menzen bataila horren, eh, nola, baita, eh, popularizatzailea, eh bat izan zela hor Emetxe Hermendeko Petr, Petrovic Niegos, eh, Montenegroko erregea. Bueno, ko dutan izan berdu gainez eh Kosovo ko parte andibat Montenegro izan da laburteetan. Eh? Metogia. Me me metogia, Gaur, da, gaur, gaur egun Kosovo itzen die naiz bezda Kosovo eta metogia. Ta metogia partea izan zen bueno, urteetan izan zen E, urte gutxia, nizan zen mila bedatzen da amabitik or Montenegrok e, Turkiaren imperioak balkanetetik juten da eta Kosovo gehiatzen da alde eta Metohiak geratzen da Montenegroen Montenegro alde. Gertatzen da bi errazumek er, er, bat egiteko asmoa izan zuten baina lehen gerran mundu gerraz izan. Eta lehen mundu gerran ostean bat bat egiteko zuten baina Jugoslavia bezala. Ordun, bai, urte bat zuten nizan zen. Mm -hmm. Bueno, esan bezala, Jon, eskerrik asko, eta, ba, bueno, atal honekin amaitzeko, beste abesti bat entzuko dugu ez. Ba, beste abesti bat, beste errikoia dau. Eretzen da, sa, Kosoba, zoraz bitxe, hau da, Kosobon, e, egun sentia argitzen ari da. Kanetarako lehioa, laro geita mazazpi, fme Zatoz gurekin bidaian Adriatikoko uarteak Alperinadikoak Danubioa Dubrovnik Sarajevo Belgrad Istanbul Emir Kusturitza Ibo Andritz Mileva Maritz Partizan, Izargorria Jugoplastika Nadia Komaneci Pliskabitza Rakia Turbo Folk Horiek eta gehiago, bi aste arterik behin, gaueko amarretatik amaiketara, tesla orduan. Gaueko amarraketa hoi eta ama masazpi minutu, hoi eta iru minutu beraz gure programari amaiera emateko, tesla urduan gaude, lauro masazpi FM irratilibrean, eta orain, bueno, ba, albiste, albiste txar baten berri eman dugu, e, Alexander Buxanovitzen eriotza, gure, gure gure elkartearen, trinazuiaren ba, laguna, eta piskate joneke azalduko dugun orzan Aleksander Buxanovitz, Eta bueno, ba lenda bizi elkarte guztiaren izenean, ba gure duluminak eta gure saminak agertzea ba bere eriotzaren inguruan. Bai, e, Alexander Vuksanovitch e, beldirren jaiotako kazetaria gazte ilda, 55 e, urte zituela eta bueno, Vuksanovitch e, ez da oso famatu izan, baino Bazen e, famatua alako Jugoslaviar e, edo Serbiar asuntoak zer ditzen genitxun batez ere Piskabat ba, e, espanyol estatuan edo mundu piskat espanyol estatuan eta latinamerikan Zer izan zen sortu zuen lehen Serbiari buruzko lehen e, komunikabidea erdaraz sem, e, Serbiar aztekaria, semanario Serbio ditzen eta piskat ze, izan zen Serbiar diasporaren eta Serbia Serbia den gaine Jugoslaviaren interesa izan genuen jendearentzat ba pizkat halako e, topagune bat interneten ba alako jende asko kontaktuan hartzen zuen eta bueno, lag, lan humanitario handia egin zuen ba Serbiar emigraziorekin e, papekekin lagundu eta ba, bueno ba euren artean e, e, armanak sortu eta eta ba Eta gure elkartea idago kionez... Horrez gainere, e, e, Seminario Serbiok eiten zuena da, ba, filme asko azpititulatu zituen, eta horiek youtube topatu daitezke. Bala da, eta baita ere egin zuena zen liburu asko digitalizatu, eta gure da, man, aribez lehen goa Palau den liburua, el espejio zemo jugos interneten dago e, Seminario Serbioli esker. Ba, bueno, donostiarek izateen ok, ikusian baizik eta koldo mitxelen dandak azuego, horatzen dugu. Mm -hmm. Eta bueno, ba Buksanovichekin lana hori izan zen. izan izan, ba, lehena izan zen alako interneten balako topagune handi bat sortzen eta bueno, ba, kontuan izanik ze fama txarra. Izan duen Serbiak eta Jugoslaviaiak urtetan eta urtetan, ba, aiz de fresko bat izan zen. Gainia, berak, e, hemendik dikizun didurik atzen duz, izan zen militante-militanteak ausa honena. Mm -hmm. bai, horretan egia da, lan berezi egin zuela, bestelako ikuspuntu bat garatuz, bai. e, behintzat e, alternatiboa hegemonikoa zen errelatuari ez da? bai bai, ala da, eta gure elkartege nolabaiteko nola baiteko laguntza emateko presta erratu zen. Ez genekan egia esan elkarte zela oso harreman, ez duago elkarte bezala, ma bueno, pixka eta asten ari gara. Ba. Baina bai, noiz dizbenka, aholkurik e, eman izan digula, eta gure ekiminen berri adibidez Jugoslaviaguna egin genuenean. E, junden azarroan, berrak berri eman zuen, bere, bere blogean. Bestale batetik gure elkarteantzako ba e, zan da nola baiteko referentzia bat, ze, bere, bere publikazioak eta bere lana izan da piskabat, e, beti ere ikusperdun puntu serbiertzale ser batetetik, piskat ideologikoki plurala. Ja, uh -huh. E, bede publikazioa erdaliztuna batzen ere, ba, ba, oso guztua orkitu alzitezken eskuindarrak, eskertiarrak, serbiar nazionalistak, jugoslabistak, edo hemengo em politikari begira, ba, espaino nazionalistak edo uskala abertzaleak. Mm -hmm. Beti izan zen, beti izan zen, pixkat... Bai, batez ere, landu zuena izan zen, ikuspegi alternatibo bat eta ia da zuksatezun hori kuspeki alternatibo bat, nahi baldin bada Serbia zale gertu baina nire berean ere Serbia nazionalismo ere kritikoa izan zan eh, bere modura, orduan bueno. bai, Serbiak nazionalismo ofizialarekin batez ere Gero ere, e, gainez hitz e, egiten genuenaren arabera, antzadanez e, Ibo Andreitsch madrileko elkarteko presidente izan izandazegonez, eh? Bai, hori izan du Ibo Andreitsch e, elkarteak euren el, el, lehen el presidente izan, ze, izan zela. Dantzan ez berak bideratu zuen, ba, e, elkartearen eh izan izand zigo noizbait, ez elkartearen izena eta Bai, berak lortu zuen halako e, permisoa, ba bueno, bai, bai E, Ivo Enderts Fundazioen partetik. Mm -hmm. Hori komentatu izan zigun. Horrez gainere idazlea zan? Idazlea izan zen bai. Liburu bat zeukan e, e, e, Kosoboko bat, e, o, gerraribuz. Ez Kosoboko bat aia bidoz danekua, <laughs> eta Kosoboko gerran moderna mila betzen da lagoetan metzikoa. Betzen mm -hmm. zen, Kosobo lakorratada humanitaria. Beste birekin idatzezun, eh, Pedro López filosofoekin, eta publikon zutabegi ezen Isaac Rosa. Uh -huh, ya, bueno, Liburu onta ze piskatitzen gode gu Liburu hau zan bueno, Akoartada humanitaria bai, Ikuspuntu Serbia erratik idatzen Ikuspuntu alternatibotik Ez dugu inorrenu anetuko Baina, ze piskat eh, Nabaitzen dira Jean Brickmont Michel Colón eh, Noam Chomsky bezalako Idazle zkertiaren Eragina eh, eh, Nabaitzen da Liburu honetan Ba egiten dutena da e, kosoboko ba, problema gokeztu Albania hasi eta amaitendia hautan serber serber ikus dago baina ez mutuko ikus batetik eta geto beste talde batetik ba oso ondo aztratzen dute ba Kosobon Mendebaldeak eskusa hartzeko diskurso bat, diskursoaren, diskurso ideologiko bat dena, hau da, gizaki eskubidearen ideologiaren eta gizaki eskubideen ideologiaren izenean e, Mendebaldeak kan ustezko eskuzartze eskubidearen e, kritika ba oso ondo garatuta hartzen da liburunetan. honetan. Askotan ba bueno, gizarte e, gizarte giza eskubien ideologia hori baldatorralako ba nolabaiteko gainkortasun moral baten, konplejo batetatik eta beste batetik ba, erabiltzen delako aurretik ezarrita dauden interes batzun alde esku hartzego. Bueno, beraz, konbitea eginda dago, Kosovo lako hartada humanitaria, Hai. bosa argitaletxeak argitaratuta, Eta koldo mitxelenako e, liburutegian topatu daitekeza? Bai, koldo mitxelenako liburutegian topatu daiteke. Ez dakiko Euskal Herrian beste liburutegideen baten topatu daitekeen, baino koldo mitxelenan bentsat, bai. Oso. Ba, eskerrik asko, e, onegatik gine, bai, Jon. Eta, Eta orain, zun, kantu bat entzungo gu, ez? E, kantutxo bat entzungo dugu. Bai. Tomas Drazkowicz, abesla jenen, ehi, branka-branka abestia... Hau dago, pixka bat eginda, ba, estadokrazki estiloan dela, ba, bueno, ba, Jugoslavia Sozialistan e, ugalduzen, ezen sorturduan, baina orduan zen ba, pixka te, estilo aldezarreko kafetegitako, ba, estiloan, ba, aldezarreko, ez bakarbelgareko, belgareko espliteko, e, Zadarreko, nobizadeko, alde zarretan, bai, jugosaliena, bai, eta de, oso normalazen, bai, musikaiak etortza, bai, lako donioa laiekin, eta, bueno, hori ba, dituzeran, ez talo grazke, estiloha, alde edo idizarretako estiloa eta, bueno, aurrela. Išli zvezdane noci Kad si mi tiho rekla Bez tebe neću moći Kad si mi tiho rekla Bez tebe Ej, Branka, Branka, Branka mi Branka Zedra zankar Milionu jesen Pantiš li talne noći Kad si mi tiko rekla Bez tebe neću moći Kad si mi tiko rekla O no si Branka, hey Branka, Branka, Branka, redi mi Branka, koji ti izboglaše, Amar minutu falta dira, gaueko amaiketarako, hemen jarraiten dugu, lauro gaita masazpi FM ikratian, Tesla orduan, eta ja e, urteko, bueno, barkatu ikasturteko beto eta da askeneko programari amaia eramateko, ba, bi, bi puntu gelditzen dira, balenda bizi kirol berri batzuk emango ditugu, eta gero askenik, ba, gure drina zubia kulturalkarteak, ba e, egindako antolatotak idazlan lehiaketaren irabazlea, E, ba, zango ba, dugun orden. Eta, bueno, ba, Kirolei dago kionez e, bi, bi berri lenda bizikoa e, Azkeneko programetan Epatu izan dugun bezala, ba, Frantzian, Europa e, jokatzen ari da Futbolean, gizonesko Gizoneskoetan Eta, bueno Jon, e, talderik gabe Gelditu gara, Balkania talderik e, Ez dago Bai, bi astetan Egon gara, poramain gabe bi dazte hauetan denak bota hitu Bai, bota hitu e, Aipatu genuen, e, bueno, mm, kirolikus puntu batetik anetalderik onena Balkaniaren artean, e, zelantzari gabe kroaziak zuela, e, esan liteke ziurrenik e, lehenengo fasean, e, bera izan dela, ba, joku erakargarriena egin duen... E, Ba, taldea baina bueno, askotan esaten da bezala, lehenengo fase hori bakarri balio du berdin berdi hogei golo sartu edo gol bakar sartu. garrantzitsona sailkatzea da. Eta giaren ordua aldudanean, ba filan zorzienetan Portugalen kontra bere multzuan paper kaxkarragin da hirugarren sekatuen taldearen kontra baluzapeneko ba, ia azken minutuan bat eta guts galdu zuen eta eta eta etxera. pixka horizan e, bueno, ba, Balkaniar talden artean. Ba, Bueno, ba, ba, maia gehien zuen eh, taldea, izugarrizko jokalari ekin, Perisic, Mandjukic, Modric, Rakitic, baina, bueno, etxera. Bai, askotan koratzea di, talde jugos lagirrozti bezala gertatzena da, ba, talentu soberan daudela, baina pixka eta espiritu kompetitibala partidua zail jartzenenean, ba, kostatutzen zailela... Alaco Aurcacotasunen kontra edo estut estutasunan estutasuna gainertzea eta Ta hoyo kartatu zitzaion Portugalen kontra Portugalek planteatzu oso parteu defensiva. Tan ikusten beste aldet bate tipo korraziak ustezula ba ja Espainia dira dituta ta Espainia di ondo ja ja bide indaztego la semifinal de la semifinal de tarde. Gania kontu Final horretak izanak zituen Polonia kontra, oso ekipo, okay. bueno, paperean gainean bintzatez dela ekipo terrible bat. Bai, gainap izate, bere multuko lehenengo postua lortuta, e, Kroazia gelditzen zen, e, laukiko, bueno, ba, ba zonarik errexenean, eta zaiesten zuen, ba, laukiko talderik, e, beste laukiko talderik e indartxoenak, orian izan zitezkenak, Espainian izan, eta, bueno, ba, bajakinean elkar eratua izan dela, Italia, Frantzia, Alemania, Ingalaterra, eta bar, eta pixat beste selezioi dagokionez, kionez, ea genuen, e, bueno, asko hitz egin dugu ere, beste arrazoi batzuengatik, ez bakarri futbol arrazoien gatik, bereraketa gatik baizik, Albaniaren inguruan, esaten genuen e, selezio polita zuela, lehenengo fasean kaleratua izan da, lehenengo partidua bat eta utxu galdu zuen zuitzaren kontra, gehi merezi, gehiago mera ez izan zuen, baina galdu bigarren partidua egin zuen frantziaren kontra bi eta utxu galdu zuen, baina e, gogorara zibarra frantziaren bigolak luzapenan heldu zirala lauro eta marta, lauro eta mazai garren minuetuetan eta askeneko partiduan bat berbia e, bueno, no, e, bat eta utxera zizioela rumaniari, irupuntu, mm, irugarren bere murtzuan, kalera Eta Errumania right. e, ere lehengo fasean bere multzoko laugarren taldea izan da. Eta bueno, mm, lehenengunean aurkezpen egunean Hungariarei esan genuen e, aipamen aipa bateingo generalatzuela hau eta huts galdu zuen, baina joanek esan go oso pustutako emaitza izan zen. Ba, bueno, Hungariaek lehen faseneko nahokatu portu lan kontran patatuta, Austria hondira bazeta, oso jokoko ausartarako eta txitata oso joko polita ta Belhika kontra Berdin jokatuzun, claro, gerratza bat huts galtsen juntziela eta bigarren zatean ba ukaek izan zituen Berdintzeko ez zuen egin eta Belgikako oso kalari ditu, ba, De Bruyne, Carrasco eta konpania eta bueno, ba Hungariak dira fisikoak berainzunetan, azken 10 minututan, ba Belgika esun parkatu tailu waltsartu zituen azken 11 minututan emaitza lau eta 0-ekin borobiltzeko. Beratz, Balkanerrak talde gabe gelditu irakopan. Bai. eta orain, bueno, aipatuko dugu e, bigarren gai bezala labur labur eh bueno ba, datorren astean Usaiaren Lautikan 10 jokatuko e, dela Belgraden eh perolimpiko hasa Kigalian eh hiru mm, hiru perolimpiko dauden hiru leku ezberdinetan e, bakoitzean sei selezio arituko dira leian e, Belgraden a arituko dira eh bueno, Rico Angola Japonia Letonia eta Txekia Serbiarekin batera noski zeioietatik, berri esango dugu, Angola, Porto Rico, Japonia, Letonia, Txekia eta Serbia, talde bakarra zehiltatuko da Brasilgo eh, bueno, ba, ba olimpiar eh, jokoetarako eh, Kroaziak ere preolimpiko bat ere jokatuko du eh, Italian eh, bueno eh, niko uste dute Zerbian jokatuko den preolimpikoan Zerbia dala talderik onenen inolako zanantzarik gabe Kroasiak lantzaia izango du, Italian jokatuko enperolimpikoan, Italiako oso jokalari hona ditolako, lako, Barjani, Galinari, da Tome, bueno, oso selekziona da, eta bueno, ba, ba ikusiko dugu aberre bitaldea betatik, bazen salkatzen dan, biak edo bakar batereriz, e, Brasilgo olimpiar jokotarako. Eta... Amaiera emateko... Amaiera emateko, igual enengo, eh, horriburuzitzen gode gu gueltan, irailan, ikusuko gode gu ze gartatu zen, zein klasifikatu zen olimpiaetarako, eta nola egin zuten Balkaniar eh, taldeek olimpiaetan nola jokatu zuten. Orain bukatzeko musika pixkat jartzen dugu, eta orain bertan kontatuko dizugu zen izan den gure drina zubia kultur Elkartar, elkartearen idazlanen sari We'll be the same in the evening! Here in the evening! We'll be here with you! When you think that you're the same! When you think that you're the Bueno, eta iritsi daunea, drinazuia kultur elkarteak antolatzen duen idazlanen sariaren irabazlea jakitera guaz. Gorka, bat bi eta iru. nork norki du? Bueno, ba, irabazlea, eta gu guztio nizenean zorionak, koldo tegitu megia da, bere lanaren izen burua da, eh, porke Jugoslavia, zergatik Jugoslavia, eh, eh, oso idazlan, bueno, ba ba interesgarria, eh argitaratuko duguna eta bueno, ba, esan dugun bezala urtengo ikasturteko azkeneko programa izan eta programaria mailera ezinobea emateko, ba ba guri daslan eh lehiaketaren irabazlea, Soriona, eh, Sorionako e, e, eta bueno, azteetan, zaiho, zaria, ja, urrengo asteetan entregatuko saio. saria urrengo asteetan Eta iritsi gara gure ikasturtearen amaierara, ba, hau da azkeneko minutuan daude janik, bai e, funtsieskoa da satea irailean indar berritzuta aterko garela 97 FM irrati librera Tesla orduaregi jarripen ematea eta horixe ba datorren irailera arte. Eskerrik asko gurekin egon zate ego, izateagatik. Gabon. gabon. Na, gure, gabon.